«Кирило!» гукнув на нього Шраменко. «Кирило Тур, чи чуєш?» А той йому, ідучи, «Ні, не чую, який я Тур. Ти не бачиш, як тепер усе на світі попереверталось? Кого недавно ще звали приятелем, тепер величають ворогом. Багатий став убогим, убогий багатим. Жупани перевернулись на семряги»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 Череванівну закидаєш? одвід йому Кирило Тур. А чому ж не вернутись? Сомка твого вже, біс ізлизав. Не бійсь, не викрутиться з запорозьких лап. Да кому ж більш, як не Кирилу Турові, достанеться Череванівна? Може, думаєш, тобі заставлю?» Хе -хе, Найшов дурня. І помчавсь із своєю ватагою. Гвинтовчиному хутору. Оставсь Петро, як остуджений, А черевань собі стоїть, Мов сон йому сниться. Тарас Сурмач давно вже од'їхав, Якось Василь Невольник з кіньми. Упав Петро на коня І полинув за запорозцями, Як тут йому назустріч старий шрам – «Куди сетимчийся, синку? Тату! Знов в Запорозці хочуть ухопити Череванівну!» «Покинь! Покинь тепер усіх Череванівен, синку!» – каже понуро Шрам. «Нехай хапають кого хоча! Рушай за мною! Нам тут нема більш діла! Заклювала ворона нашого сокола!» Нічого й казати Петрові. Поїхав за паноцем, похиливши голову. А серце, ти б сказав, надвоє розрізано. Аж ось гукає черевань. «Бгатику, постривай! Дай хоч подивитись на тебе!» – зупинився Шрам. «Де ти, бгати, був у цю заверюху?» «Що про те питати, чого не вернеш?» – каже Шрам. Прощай, нам ніколи. Та постривай, бо. Куди ж ви оце? Ну, бгате, от я і на раді з тобою був. Бодай ніхто вже не діждав так радувати. Що ж із того вийшло? Тільки боки потрутили. Та один розбишака трохи не в колошку. Що ж мені ще звели чинити? Шкода вже тепер нашої праці, брате Михайле. Каже Шрам. Їдь собі з богом до Хмарища. Скажуть, мабуть, швидко й усі амінь. А не будеш же мене більш узивати Барабашем? питає Черевань. Ні, каже Шрам. Барабашів тепер повна Україна. Їй богу, бгате, я кричав Сомка. Так що трохи не луснув. Ох, у нещасливу годину бгати ми виїхали з хмарища. Як то, моя Леся, почує про цю раду? Подождіть же, куди ж оце ви бгатці? Куди ми їдемо, – одвітує Шрам, – там тобі не бувати. Та поправді, сказавши бгати, я й не хочу. Добре й під ніжнем огрілись. Ось до якого часу блукаю не обідавши, а бідолаха, Сомко. Що то він тепер. Ну, їдь же собі обідати, каже Шрам, нам ніколи. Прощай. Прощайте і ви, бгатці. Та заїздіть упоравшись у хмарище. Вдаримо, може, ще раз лихом об землю. Ні, вже. одвітує Шрам. Тепер про нас хіба тільки почуєш. Прощай навіки. Да й обнялись обоє перш із Череванем а потім із Василем Невольником. Петро щиро стиснув череваня, прощаючись, а той, мов, догадався, да й каже, ой, бгатику, чи не лучше було б, якби ми не ганялись за гетьманами? З тим і роз'їхались. Шрам повернув на Козелецький шлях. Черевань із Василем Невольником вернувся, до своякового хутора. Василь Невольник утирав рукавом сльози.